Az emberek 56%-a szerint a rendőrség helyesen tette, hogy 23-án hajnalban feloszlatta a kosutéri tüntetést, és 60%-ok -ok szerint a be nem jelentett budapesti tüntetésekkel szemben is ez volt a helyes eljárás, derült ki a medián 600 fő megkérdezésével készített fölméréséből. Megosztott a közvélemény abban a kérdésben, hogy melyik fél okozta az indulatok vadulását 41% szerint a rendőrség provokálta a tüntetőket, 38% szerint pedig fordítva. Az emberek csak csaknem negyedek kormánypártiak és a bizonytalanok elsőprő többsége elítéli, hogy voltak, akik megzavarták a nemzeti ünnepet, a Fidesz szavazók többsége szerint éppen 56 szelleme vitte utcára az embereket. A történtek a jelek szerint alapvetően nem változtatták meg a politikai közhangulatot, továbbra is többségben vannak azok, akik szerint Gyúcsának le kellene mondania. Bár ez a többség, ez folyamatosan csökken. Most már csak 48 százalék legutóbb, 56 volt, és hogyha ez a tendencia kitart, akkor várhatóan egy-másfél év múlva már nem fogunk az országból olyan embert találni, aki azt gondolná, hogy, kun, äh, hogy gyurcsálynak le kell mondania. Hát 56 volt, aztán jött 56, és aztán lett ennyi. Ön lett 48? <gül> <gül> lett 48. <gül> Jajjaj, tényleg 56-ról 48. A lényeg az, hogy forradalom, az, az, ne, le, na, az ne legyen. Így van, Na, hát az a lényeg, hogy az emberek nagy része úgy ítéli meg, hogy a rendőrségi akciók azok e, minden esetre indokolhatóak voltak, csak egy egészen csak egy részük gondolja azt, hogy a rendőrségi akciók túlzottak voltak, akik egy igen, mi egyébként ennél markánsabb véleményeket fogalmaztunk meg tegnap. Kisebbséget gyarapítjuk, tehát kell Hogy is. szerintetek mi, miért ez az embereknek a megítélése? Vagy Azért kaptunk néhány durva, durva visszajelzést az SMS falon, tehát néhányan visszautasították a mi ezzel a ezekkel az eseményekkel kapcsolatban hát úszítók voltunk szokás szerint, pedig itt al alapjában véve mindannyiunknak a közös jogát próbáltuk megvédeni egyébként. Szerintem tök konszenzuálisak voltunk a többség véleményével, amennyiben aki kirakatott törbe, aki rendőrre támad, aki kövel rendőr dobál, azt bilincseljék meg, vigyék el. Ez teljesen természetes és normális dolog. Viszont azokra, akik meg egy ünnepen, ahova hívják az embereket, intézményesített propaganda eszközeivel csábítják egy héten keresztül jöjenek, ünnepeljenek, vegyenek részt a rendezvényeken egyikről a másikra gyújtsanak mécses, stb. És akkor kimennek ott, lobogtatnak, és akkor kapnak a vízágyúval, meg kapnak a könygázgránáttal. Hát szóval. Na jó, na jó. <gül> tehát most azért, azért annyit azért tegyünk hozzá, hogy, hogy a vízágyú meg a könygáz az nem, nem, nem úgy került bevetésre, hogy az emberek ott békésen emlékeztek. Mindenki ugye volt mélyülve magában, és azon gondolkodott, hogy milyen szép és nagyszerű dolgok történtek 50 Öt, évvel ezelőtt Budapest utcáin. Orbán és Viktor és a gyűléséről a... próbáltak hazamenni meg ilyenek, tehát hogy igen. Ez jó, történt igen konkrétan, és akkor kaptak a könyvgázzal. Így, így történt. A tömegosztatás esetén azért az mindig előfordul, hogy. Főleg, hogyha, főleg, hogyha hogy a tömeget, akit osztatni kell, beletolják a békés demonstrálókba, akkor az így nagy esetben, so, sok esetben előfordul egyébként. Tehát, hogy így, igen, persze, tehát, hogy ha a, a, a rendőri intézkedés a szakszerűtlen, akkor az ilyesmi előfordul. Ezt erre láttunk is példát itt tegnap előtt. Jó, szerintem ez sem teljességgel egyértelmű, hogy a rendőrök ott beletolták volna, tehát hogy ezt is egy ilyen közhelyként kezelni, azért erős túlzás, egy biztos, hogy hogy, hogy Annyiban megkérdőjelezhető a rendőröknek a szakszerű fellépése, hogy miért nem húztak egy kordont a Fidesz gyűlés védelmére, hogy a Fidesz gyűlés így módon ezektől a randalizozóktól megvédjék, tehát ez valóban nem történt meg, de, de azért bár az én szerepem a cinizmus, de, de azért ez, ez, ez hogy mondjam, tehát, hogy úgy beálltenni az eseményeket, mint hogyha itt a rendőrség ilyen brutálisan, keményen fellépett volna, tökártatlan, kedves emberekkel szemben azért ez nem így volt. Azért volt, volt egy olyan rész, amelyik igenis forradalmat ment ki csinálni, hűzöngeni ment ki csinálni, és ami el, amivel szembe a rendőrség, hát valljuk meg azért tényleg nagyon kemény eszközökkel lépett fel. Az, hogy a mediánk közvéleménykutatása szerint, az emberek szerint ez helyes, ez világos, hogy, hogy minden ilyen közvénykutatásnak az az eredménye, mert, mert ugye két szempont ütközik itt, alapvetően az emberi jogok, meg a szabadságjogok, illetve a rend és a biztonság. És nincsen valószínűleg olyan magyar állampolgár ebben a széles hazában, aki az emberi jogokat és, és a, mondjuk a tüntetéshez, a politikzáláshoz való jogot azt mondjuk fontosabbnak gondolná, mint az, hogy biztonság és rend legyen az utcákon, és ezért feltétlenül nem is kell az embereket hibáztatni. Val valóban talán kicsit túlzás mondjuk ezek a gummely des megoldások de de de azt gondolom hogy a magasabb aztán... fejjmagasságban kilődköny igen, de, de... Viperák, olmosbotók... Mm. Jó, de most Meg be, beállni, beállni öt rendőrnek a kamera elé, hogy ne lássák azt, hogy a háttérben rúgdossák a demonstrálót, az milyen? Volt, akit láttak egyébként, a, most már megvannak azok a felvételek, hogy a földön fekvő emberbe szépen, jól láthatóan belerúgnak az arra elhaladó Jó, rendőrök. Szakszerű Volt, ahol hát tudtak igen, erre figyelni, a... voltak, ahol nem. Egyébként pont azt a igen, jogot igen. szeretném én is megvédeni András, amiben te hiszel. Csak szerintem ott van a ördögi logika az egészben, hogyha a kettőt összekeverik. Az, hogy te biztonságban élhess Budapesten, az egy nagyon fontos alapjogod. Az is, hogy a gyülekezési szabadságoddal éjjel, Hogy ez a két jog ne kerüljön érdeksérelembe, erre szolgál a rendvédelem. Erre szolgál a rendőrség, hogy mind a két alapjogodat gyakorolhast. Persze, hogyha egy kisebb hibák előfordulnak, az rendben van. De szerintem az október 23-ai események messze túlmutatnak a kisebb hibákon. Na most én, én, én a magam részéről kisétáltam a múzeum körútra október 23-án. Ugye az volt a nemzeti ünnep. Meg különben is hallottam a tévében sok, sok ízben, hogy jöjjön ünnepeljen együtt a, a pesti fiúkkal, vagy nem tudom. Hát én kimentem ünnepelni. Megállt velem szemben egy rendőrkordon, és a rendőrkordon mögött egy rendőr egy hangos beszélőbe azt mondta, hogy én a puszta jelenlétemmel bűncselekményt valósítok meg. Komolyan, ezt mondta. Azt mondta, hogy én a puszta jelenlétemmel bűncselekményt valósítok meg, és takarodjak onnan. Majd pedig könyvászgránátok röpültek felé. Ezt tapasztaltam. Semmit nem csinálom. Nemért nem mentem amikor feltam, álltam, néztem. De hogyha a rendőr azt kéri, hogy menjél arrébb, de hogyha különben így van ez a forgalomban is, tehát ha megállsz az autópályán, nézeldne egy barátság. A rendőr mondja, hogy értem, a rendőr mondja, az a törvény. Tehát akkor ez úgy működik, hogy például a gyülekezési szabadság Magyarországon, hogy ha a rendőr azt mondja, akkor az fel lehet függesztve. Tehát, ha mondjuk én kint vagyok, én kint vagyok az utcán, sétálok, és a rendőr azt mondja nekem, hogy bűncselekményt valósítok meg, akkor én nekem nincsen ott jog. Ahhoz, hogy ezzel a kijelentésével ne értsek egyet. Nincsen jogom, nincsen alapom ahhoz, hiszen a rendőré a törvény. Ő a törvény szava, én pedig egy kis senki vagyok, akit akarodjak, ha a rendőr szól. Én meg nem ebben hiszek, látod, én a jogállamiságnak egy másfajta értelmezését vallom, én azt gondolom, hogy én a jogaimmal egy tisztában lévő öntudatos polgár vagyok, aki tisztában van azzal, hogy mikor valósít meg bűncselekményt. És hogyha én nekem az a, az a meggyőződésem, amely történetesen egybeesik ennek az országnak a törvényeivel. Hogy én nem valósítok meg bűncselekményt. Akkor én nekem onnan nem kell távoznom. Egy rendőr nem sértheti meg a hatályos törvényeket? Nem értelmezheti hibásan a törvénykezést? Nem, nem lehet az, hogy neki nincsen igaza. Látod, de te, tereked mi a felvetésed ezzel kapcsolatban? Megmondta a rendőr, hogy mennyi onnan? Megmondta, miért nem menti el onnan? Megmondta a rendőr, hogy mennyi. Arról van szó, hogy a rendőr szava a törvény szava, mert akkor a... ez egy rendőr állam. Nem, arról van szó, hogy. hogy... Egy demokráciát, egy jogállamot is intézmények működtetnek, intézmények irányítanak törvények. a törvényeket. A, a törvények. A, a amelyek törvény ezeket a törvényeket képviselik a de fogadják, hogyha a szakadék húzódik, bíróság, a törvények, és például bíróság, a bíróság, bíróság is a... Hoz, hozhat olyan in, é, é, döntéseket, olyan ítéleteket, amikről később bebizonyosodik, hogy nem a jogszellemében született rossz ítélet volt ilyen-olyan okoknál fogva, mégis jogállamban az a szokás, hogy a bírósági ítéletet be tartjuk, és megvannak azok a fórumok, ahol majd felebezni lehet, hogyha egy rendőr azt mondja, miközben te a múzeum körúton áldogálsz. Hogy bűncselekményt hogy, hogy meg, akkor én nekem fogadnom. Hogy te bűncselekményt valósítasz meg, mert az egy, egy olyan terület, ahol éppen a rendőrség akciózik, ne adj Isten mondjuk terroristákat akar elfogni, ne adj Isten mondjuk büntetőket akar osztatni, és felkér téged, hogy te menjél arrébb, és te nem vagy hajlandó arrébb menni, akkor én megmondom őszintén egyetlen könycsepem sem hullik, amikor te könnyezel a könyvázgártal, mert azt gondolom, hogy ez a fajta a magatartás. Ez a fajta mentalitás az, ami komikussá teszi, és ellehetetleni azt, hogy érdemben beszéljünk arról, hogy milyen típusú rendőri túlkapások voltak. Mert ilyen módon ilyen átván, magatartás, egy, egy... hogy ott vagyok az utcán? Hogy kint vagyok az utcán, Igen. hogy sétálok a múzeum körúton? A törvények még arra is, még, még arra is, is felhatalmaznak engem, hogy is... a rendőr kordonon keresztül hagyjam el a helyszínt. Komolyan, konkrétan, ezek a, ezek a hatályos, magyar törvények. Na most, mi a, mi a helyzet akkor, hogyha utólag bebizonyosodik, hogy a rendőrnek nem volt Igaza. Tehát utólag megvizsgáljuk a törvénykezést, és megvizsgáljuk a rendőri, rendőri intézkedést, és bebizonyosodik, hogy a rendőrnek abban a konkrét helyzetben nem volt igaza, nem valósította meg bűncselekményt a puszta jelenlétemmel, nem kellett volna távoznom. Így utólag, visszamenőleg is azt mondod, hogy akkor nekem onnan távoznom kellett. Tehát visszamenőleg sem tehát, Miután bebizonyosodik, sem sem lehet nekem visszamenőlegesen igazat adni, nekem lehet. ott és akkor azt kell tennem, tehát akkor mégis neked lehet, hogy igazam ott, volt. Ott is akkor nekem ott tennem. és akkor azt kell tennem, amit a rendőr mond, még akkor is, hogyha a törvény, a törvény én járnék el helyesen, a rendőr pedig megsérti a törvényt. E szerint ott, akkor abban a szituációban a rendőr felülírja a hatályos magyar törvényeket a rendőri akarat. Na látod, ebben é. nagyon nem értünk é, egyet. Na jó, Robi, azért tehát, hogy a hatályos magyar törvények, hogy egy intézkedési területen, már most ezt használja a rendőrség, ez, ez lett az új külszó, egy intézkedési területen műveleti, a műveleti területen, műveleti területen, a rendőr rendelkezhet-e arról, hogy kik legyenek ott, hogyan legyenek ott? Ja, hogy műveleti terület, azt nyilvánítanak műveleti területnek, ahol föl akarnak oszlatni téged. Bűveleti területen. Jó. Mintha ez egy ilyen kategória lenne, egyébként nincs is a BTK-ban ilyen hogy műveleti terület. Én, én azt tudom, én azt tudom, hogy a rendőrnek igenis joga van, például valakit aréptessékelni, például, hogyha azt gondolja, hogy, hogy ezzel egy a mondjuk, a, mondjuk egy letartóztatás, például egy tömegoszlatás, például bárkinek a testi épségét ezáltal védi. És ez esetleg a, hát a, a testi épségét léte volt És, és, és bebizonyosodik, be hogy a rendőrnek nem volt igaz, akkor azt a rendőrt meg kell büntetni, azt a rendőrt, továbbképzésre kell küldeni, stb. De nem, nem, nem az a helyzet, hogy. A, amikor a rendőr fellép és intézkedni akar valahol, akkor 10 millió jogásszal tartsa, találja magát szembe, akik majd elkezdik értelmezni, hogy hát szerintem ez meg nem törvényes, én egészen nyugodtan lehetek hogy Te ott állsz a körúton, egyáltalán, most belegondoltál, az a körút különben autóknak van tartva, nem gyalogosoknak. Tehát, hogy tempent... Én a járdán álltam. Jó. Jó. Én a járdán álltam. Jó figyelj. A járdán. Jó. Na már most, figyelj, várjál, robbi, ott van 10 a... millió ember, mert 10 milliót említettél, 10 milliót mondál? Hát annyian élnek van. 10 millió. Ott van 10 millió ember, aki betartja a törvényeket, és ott van egy rendőr, aki meg hibásan értelmezi, és megsérti a törvényeket, és te azt mondod, hogy a 10 milliónak kell elvonulni. Tehát, hogy itt tartunk. Kolyen így tartasz, azt mondod, hogy a 10 milliónak kell elvonulni. Na már most, én, én, én azt gondolom, hogy a törvények kell, hogy uralkodjanak ebben az országban, és a törvényeket sem civilnek, sem rendőrnek megsérteni nem szabad. De ha utólag vizsgálják. A helyzetet, akkor azt kell bizánunk, hogy kiárt törvény De végtelen, de azért ez a hozzáállás, mert most úgy tekintünk a törvényekre, mint hogy azok ilyen nagyon egyértelmű dolgok lennének, mintha a törvényt valaki elolvassa a paragrafust, és akkor egyetem tudja, tudja, a tör, törvényt azt alkalmazni és értelmezni kell. A rendőrség az egy jogértelmező, jogalkalmazó szervezet. Ha nincsen igaz, akkor megvannak a jogállamon belül a biztosítékok, hogy azt, azt megszüntessék, azt a jogellenes állapotot, és a jogállamon belül nem puszjen Robert a biztosíték, akinek majd meg kell Mondania, hogy neked mihez van jogod, meg mihez nincsen, mert a te jogértelmezésed pont ugyanolyan jogértelmezés, mint a rendőri, azzal a különbséggel, hogy neki kötelessége a jogot értelmezni, és kötelessége azt képviselni. Azzal a, különbséggel, azzal, azzal, azzal a különbséggel, hogy ez az értelmezés az utólag történik meg, és hogyha utólag az értelmezésnek a nyomán nekem volt igazam, akkor utólag nem mondhatod azt, hogy nekem az igazam ellenére se is, ami bebizonyosodott, azt kellett volna tennem, amit a rendőr mond, pusztán csak azért, mert ő a rendőr. Egyébként meg a milyen példákat felhoztál, hogy bizonyos esetekben igenis szót kell fogadnom a rendőrnek, amikor a rendőr más emberek testi épségét, tulajdont véd, vagy, vagy olyan módon intézkedés terroristákat fog el, stb. stb. abban a szituációban, ami a múzeum körúton történt, ezek egyikesen valósult meg. Ott sem vandalizmus nem történt, sem semmiféle személyes tulajdon elleni erőszak nem történt, sem semmilyen élet elleni erőszak nem történt, semmiféle terrorizmus nem volt, semmiféle terroristákat nem akartak elfogni. Kint voltak az emberek az utcán, gyújtottak ilyen mécseseket, meg lobogtattak zászlókat, fölvonult velük szemben, a, fel, velük szemben a, a rendőrkordon és bemondták, tehát nem az történt, amiről beszélsz, hogyha bármi ilyesmi történt volna, hogyha én azt látom, hogy ez a rendőrség, ez bárkinek a személyes biztonságát védelmezi éppen, bárkinek a személyes biztonságát vagy a közösség tulajdonára, vagy bizonyos magántulajdonra veszi személyeket próbál begyűjteni. A ártalmatlanná tenni. Ezt próbálja elfogni, megakadályozni a rendőrség. Ebben én akadályozom a rendőrség munkáját. Teljesen más lenne a ja, megítélése. Nem igen, ez jó. Nem, de... hogyha, nem, hogyha, Jól, nem. Világos, hogyha arról van szó, hogy nem azt látom, én, hogy rendőri önkény. Mert a rendőri önkény jeleit látom. Tehát, például, akkor... hogyha egy re rendőrség el akar fogni terroristákat, akik mondjuk egy, egy buszpályóban példákat akar, mert nem akartak el fogni. Ak akkor oda kell menniük az ott állalkozó embereknek, el kell mondaniuk nekik részletesen, hogy miért akarják elfoglalni ezt a buszfajudva, bemutatni az érvényes elfogatási parancsot, illetve bizonyítékokat, és ezután Puzér Robert nem és. Vagyunk. Szépen szétfunk. Drága testvérem, nem vagyunk mi abban a szerencsés de nem, helyzetben, nem hogy elméleti fel. elméleti helyzeteket megy, elméleti repülőtérében. Terroristák tudó akciókat, akciókat kell elfölzni. Volt az az egy volt egy konkrét ről. helyzet, ott a múzeum, múzeum körúton. A múzeum körúton volt egy konkrét helyzet, azt állítod, miközben nem tudod azt, hogy mi történik eközben mondjuk a múzeum körút mellett 30-40-50 méterre nem tudod. Az, hogy miért kell biztosítani azt az utat. Nem tudod azt, hogy például lehet, hogy arra felé megy az a fajta tömeg, az a fajta tömeg, amelyik törz zúz, és, össze, az a célt, azzal a és töbeget... mi akarják és meg akarják védeni az embereket. Nem azért lőnek az ki a Békés akarják. lobogtatókra könyvgázgránátot, mert közeledik feléjük egy tömeg, oszla, amelyik törzúz. Osz, azok, azok az emberek, nek valamilyen oknál fogva szól a rendőrség, amit te nem tudsz azt az okot, és nem is hogy A bűncselekményt valósítanak meg. Szól a rendőrség, hogy távozzanak oda, mert a jelenlétük ez eset. Ezek után az emberek nem távoznak, ahogy te sem távozol. Ezek után mi történik, mit csinál a rendőr? Az ami a dolga. Olyan esetben, hogyha az ő jogértelmezésének, törvényértelmezésének nem megfelelően jár el a delikvens, akkor kényszerítően. Én ahelyett, hogy, hogy távoztam volna, leültem a múzeum kávéháznak a teraszára, és rendeltem egy tortát, és rendeltem hozzá egy koffeinmentes kapucsinót. Jó, és egy kávé belőttek téged. Nem, nem. Ó, tényleg? Nem nem lőttek fel. Nem ér. fejbe kellett volna, hogy lőjenek engem, de akkor hoz mi az én akkor mi is igazából a sérálmat? Hogy, hogy mi az én sérálmam? Leültél, megittad a, Le a kávédat, a tortát. Nem nem nem. Te... Nem én törvényszerű. Nem én törvényszerűtettam. Nem nem nem nem én törvényszerűtettam. Nem én törvényszerűtettam. mi az, hogy hol látom a rendőri brutalitást? Ott látom a rendőri brutalitást. Bemondottak. Megsorrták. a. Megsorrták a többet könygázalhat. De vissza is állt. De téged nem bemondanak. hangos beszélve valami, hogy de ironizáltam, drága testvérem, csak máskor ezt szoktad érteni. De most valahogy elveszett jó, az érzéked az irónia iránt, úgy tűnik. Jó, szerintem a jobbitért sérelmeken kívül azért vannak, vannak szerintem kardinálisok meg itt az, központ... az engemért sérelmek. Központ... Mert itt a jobbitért sérelmekről van szó, tehát nem arról De van szó, hogy ott, nem egy, ott, egy, ott egy tömeget oszlattak, amelyik nem valósított meg bűncselekményt. Az már jobban érdekelne, mint az, hogy kiholált állt a, a múzeum És amit az András mond, ugye az az, hogyha. Ugye a dolognak a normális menete az úgy néz ki, hogy neked bármi, bármi ilyen is az adott, adott jogi állásod, ha a rendőrség, mint erőszak szervezet dönt az adott helyzetben, épp a kollektív biztonság érdekében, akkor ezt neked be kell tartanod, majd, hogyha később hibáztál, ez kiderül. Na most András az a hírem, hogy a gergényi sajtótájékoztató az mindenről tanúskodott, csak nem arról, hogy a rendőrség például fel tudná vállalni ezt a felelősséget. Például, amikor azt kérdezték, hogy egy botrányba fulladt sajtótájékoztató volt személyes minősítgetésekkel volt az egész tele. Hagyjuk most ezt a a részével nem akarok foglalkozni, de amikor megkérdezték a rendőrfőkapitány urat, hogy hogyan fogják tudni a felelősségre vonni az adott rendőröket, lévé, hogy mindenki egyen maszkban volt, tehát nem lehet eldönteni, hogy melyik rendőr ö, intézkedett helyesen és melyik helytelenül, ami borzalmas, ugye, mert kollektív bűnösséget ad a rendőrségnek, hol ott biztosan vannak nagyon tisztességes, a munkájukat nagyon szakszerűen végző rendőrök is. Akkor erre a kérdésre az volt a válasz, hogy hát ezt majd a rajparancsnokok tudják, és valami smivel volt megspékelve, nem tudom sajnos pontosan idézni, hogy hogy hát majd, a, vagy ez úgy szokott történni, hogy a Rajparancsnok raj egy akció után begyűjti az embereit, és mindenkinek megköszöni a munkájukat. Tehát fel sem merült az, ettől az illetőtől, e, hogy itt túlkapások voltak. És ez, ez azért valamit megvillant abból, abból a felelősségből, amire te hivatkozol, abból a számonkérésből, amire te hivatkozol, és a rendőrség a béka alatt van egyelőre ez ügyben. Még is témát jelentettek a parlamentben a hétfői budapesti események. A KDMP-s Latorcai János szerint az események nem történhettek véletlenül, az ilyen rendőri akciót meg kellett tervezni. Mint mondta, a rendőrség akadályozta meg a békés ünnepet, és nem tud semmilyen jogalapot felmutatni azokkal szemben, akik a nagygyűlésről békésen szerettek volna hazatérni. Az MDFS Boros Péter hangsúlyozta, a hétfői megmozdulásokon nem volt minden rendben, sem a rendőrök, sem a tüntetők oldalán. A volt miniszterelnök úgy vélte, hogy nem szabad többet külföldi vendégeket hívni és nagyobb ceremóniás rendben megemlékezni ünnepeinkről, mert a hétköznapok belerondítanak legszentebb érzelmeinkbe. Az szdsz Fodor Gábor viszont szégyennek nevezte az október 23-án történteket. Szerinte mindez méltatlan a forradalom emlékéhez. Mint a kormánypárti politikus elmondta, mindenki felelős, ezért önkritikusnak kell lenni, nem szabad másokat vádolni. A kormány elismerte felelősségét, és ezt a másik oldalnak is meg kell tennie hangoztatta. Méltatlan a forradalom emlékéhez, hogy amikor a forradalom idején mondjuk utcakövekből barikádot építettek, akkor az méltatlan, hogy a forradalom 50. évfordulója, utcakövekből barikádot építenek. Méltatlan a forradalom emlékéhez, amikor a forradalomban tankokkal nyomultak, hogy elkötöttek egy tankot és nyomultak. Méltatlan a forradalom emlékéhez, amikor az ászlót tattak, meg a rendőrök lőttek, hogy az ászlót tattak, a rendőrök rájuk lőttek. Tehát méltatlan a forradalom emlékéhez, hogy a forradalom külsőségei azok legalábbis, legalábbis elárasztották Budapest tehát a maguk, maguk sajátos. Kedves Robi, megpróbálok, megpróbálok bármilyen olyan értelmezési síkot találni, ahol ez nem csúsztatás. Hát a, miről van szó? Arról van csúsztatás. szó, hogy egy, egy apró, törékeny, katonai elnyomás alatt élő ország szabadságvágyát fejezi ki, <gül> Ilyen eszközökkel, amiket leírtál, és a másik esetben pedig politikai proklamáció, politikai petíció, nélküli, utcai vandalizmusról, és most ki, kizárólag azokról beszélek, akik, akik a rendőrségre támadtak, mert ugye a más a Fidesz nagygyűlés, az pedig politikai pártnak a rendezvénye volt, tehát a két dolog azért nem hasonlítható össze. Jó, nekem azt, még, még itt sok minden tetszik, például az, amit Fodor mond egyébként, Bo mondja, mondja. Jó, de ne, ne, én nem mondtam, hogy hasonlítsad a kettőt össze. Te hasonlítottad össze? Nem össze. Haj, Én azt mondtam, hogy az egyik szégyen kb a másikra. Tehát, így, kb. Az, kb. Kb. Tehát így a kö, ha a külsőségekről Tudom, van szó, arra, hogy mi történt az utcán, KB az, ami 50 éve. Hát így, csak nem, igen, a nem, nem csak uh, utcaköveket. Nem csak utcaköveket. Hát de egy kicsit selide formában. Tud, hát nem kicsit selide formában. utcaköveket felszedni azért, hogy a, a mondjuk a T-34-es tankok, amit az orosz hadsereg irányít és éles lövedékkel lövi az embereket, és úgy utcakövekből barikádot építeni, azért teljesen más Abszolút más, mint utcakövekből barikádot építeni, és ekközben meg, meg gyáván autókat, üres irodákat gyújtogatni, rombolni, mind, mindenfajta hát, nyílt konfrontációt mit csináltak, mit csináltak, oda-oda mentek, és szerencsétlen rendőröket, akik tényleg csak a munkájukat végezték, azokat ütni vágni. Mi? Mi az, hogy szerencsétlen rendőröket, akik tényleg csak a munkájukat végezték? Össze, mert a 60-46 szerint a szerencsétlen rendőröket, akik tényleg csak az út, a munkájukat é, végezték, gondolom, be, szerencsétlen, a vörös hadseregnek a Szerencsétlen kis katonái, azokat nem besorozták Novosibészben voltak, választások, választásuk idehozták őket, nem tehettek semmit, Jó. parancsra cselekedtek, Szeri... őket ütni, vágni, lőni, fölkötni föl, a lámpavasra. Hát azok a szerencsétlen kis, kis szerencsétlen Iván meg Szergely, Hát Andrály, ha nem sajnálod őket, Jó. ugyanezen az alapon. De komolyan, hát lehet és így kommunikálni. Szegény kis katonák, szegény kis rendőrök, hát persze lehet így társadalmi kérdésekről beszélni mi ilyen mi? módon. Persze, én... de kicsit izé a Blix színvonalán vagyunk, de hát sosem volt én, ez én, probléma. Én, hát, én az viszi beszélgetés, a beszélgetést, aki mondjuk Fodor Gábornak a, a mondatait így értelmezi, mert ez alapján, például, hogyha valaki azt mondja, mert most már csak tip példákba tudok beszélni, mert, mert úgy látszik, hogy direkten mondok valamit, azt így nem vagy képes megérteni. Ha valaki azt mondja, látva mondjuk a magyar válogatott legutóbbi gyalázatos teljesítményét, és ne adjiszten azt mondja, hogy ezek az emberek szígyent hoznak arra a válogatott meccsre, mezre, ami, amit kocsis, cibor, puskás hordott egykoron. Ezek után Puzsél Róbert a Budapest Rádió, e ilyen stúdiójában azt mondja, hogy hogy mondhatsz ilyen állatságot? Hát mi semmi más nem csináltak, lőtték a labdát, védték a labdát, cselesztek a labdával, pontosan ugyanazt, amit Kocsis, Cibor, meg Puskás. Ne, tehát, hogy, hogy egész egyszerűen, hogy ez a színvonal, így kell erről beszélni, hát nem tudom. 88 egy az a telefonszám, ahol ti elmondhatjátok nekünk, illetve 30 30 30 88 egy, ahol SMS-ben megírhatjátok erről a véleményeteket. Kérjek, kérjük, tegyétek!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 Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szélsőközép.friblog.hu És a beígért sms -e Giga írja nekünk. Tegnap a kisfiammal megnéztük a forradalmi megemlékezést, forradalmi játékot, stb. Ahogy a Deák tére érve belekerültünk a sűrűjébe. Egy bácsival és a kisfiammal a fal mellé húzódva vártuk, hogy a tüntetők és a rendőrök elvonuljanak. Egyszer csak lövések dördültek, és a bácsi, mint egy darab fa, eldölt. A lövedék fejbe találta. A bácsi haza akart menni, a rendőrök trófeát gyűjtöttek. Vadászat volt, amit láttam, nem jogszerű intézkedés. Szakszerű rendőri intézkedés zajlott, ugye? És hát gratulálunk is a rendőrségnek ez a fellépéséhez. Hát bűncselekményt valósított meg az az öregember, meg a kedves esemesíronk és a gyermeke is. A rendőrök bizonyos különleges egysége jogosult a viper használatára. Ezek nem roham rendőrök, mégis sokuknál volt ez törvényes, jogos, kérdezi Kispít, mikor ezzel kapcsolatban a rendőrség egyik illetékesét kérdezték, akkor ő azt mondta, hogy hát ő neki nincs információja arról, hogy használtak volna ilyen fegyvert, nem ismeri a videókat, azóta új nyilatkozatot, ezügyben nem tudok. Ha van, kérem az SMS-falra jelezétek. A provokált helyzet után a rendőrök szembe találták magukat egy olyan tömeggel, akik csak a könygázgránátokat dobták vissza. Aztán van egy érdekes és provokatív SMS, az a ezzel a műsorra, hogy képesek vagytok bármire akár tudatosan hazudni, tisztességtelen információkat közölni, csak a hallgatottságotok nőjön. Én egy valamire vagyok kíváncsi, hogy konkrétumokat szeretnék hallani, melyikünk hazudott, melyikünk közölt tisztességtelen információkat, vagy mit hamis információkat, táfoljál hallani szeretném, hogy hol hazudtunk, de konkrétan melyikünk hazudott, ki hazudott, de tényleg, tehát ilyet, hogy képesek vagytok hazudni, na szépen vagy, szépen vagyunk, mire hazudtok, de hazudjatok. Na ezt nem. A telefonálótól egy, egy nagyon kis türelmet kérve Azért, azért az a döbbenetes tényleg, hogy Magyarországon nekünk a rendőröket tényleg a mi pénzünkből fizetik. És a rendőri intézkedések vizsgálatakor nem, nem egyértelmű az a szempont, hogy ez jogszerű, szakszerű, tiszta, ügyes, hatékony dolog volt-e, hanem belekerül az egész magyar politikai ö, őrjöngés. Nem, nem tudok erre mást mondani, és van, aki arról beszél, hogy a randalírozók erre mindent belehet vetni. Ez egy olyan, olyan csürhe, amelyik, amelyiket, amelyiknek nem elég még a vízágyú se gumilövedékkel az ő fejükbe attól lesznek nyugodtak. A másik fele pedig azt mondja, hogy hát itt elindult a forradalom, itt a rendőráramban élünk, bármilyen eszköz megengedhető a rendőrökkel szemben. Miért nem tudjuk egyszerre, egyszerre azt a helyzetet vizsgálni, hogy a mi adóforintjunkból mi történik? És ez miért nem szakszerű? Szerintem belerúgdasni egy öreg bácsi baki földön van, nem szakszerű akármilyen körülmények között. Halló, halló! Sziasztok, én Kovács István vagyok. Nem hinném, hogy ötök hazudna. Egy-egy tévedés szerintem előfordulhat. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy ma már több forrásból elhangzott, rendőrségi intézkedéskor nincs olyan, hogy műveleti terület. No csak, no csak. Ezt a honvédség ismeri. A rendőrségi törvényben nem szerepel ez a kitétel, hogy műveleti terület, ehhez a rendőrségnek nincs joga. No csak, no csak. Hát Ennyit akkor... szeretnék mondani, Szikinger István úr többek között. Akik... A tegnap játszottuk be az ő véleményét Pont, ezzel pontosan kapcsolatban. Nincs műveleti terület, utána lehet nézni az indexen az origénző nyilatkozatainak, és nem csak ő tehát ez Hát de de erre való hivatkozással zárták be már a Kossuth teret is. Blöf! Hát műveleti hát... terület egy hadgyakorlat, amit a Honvédség csinál. <laughs> A rendőrségi intézkedésen nincs műveleti terület a kossuth tér jelenleg, amire azt mondják, hogy mű, műveleti terület nem műveleti terület. De nem elképesztő, hogy egy ilyen szókapcsolattal szó, szó be lehet tömni egy, egy országnak a pofáját? De bizony. bizony. Betömik a pofádat, és onnantól kezdve húzzá haza a műveleti terület. Bizony, bizony elképesztő, és... Uh... Én találkoztam, kint voltam én is, találkoztam teljesen kultúrált normális rendőrökkel, találkoztam az ellenkezével. Sajnos a tüntetőkről ugyanez elmondható volt, tehát én ezügyben nem kívánok állást foglalni, ezt a tényt szerettem volna csak közölni. Szerintem jó a műsorotok, elfogatlan és nem hazudosztok. Vitatkoztok, és maximum néha tévedtek. Ennyi. Köszönjük, Köszönjük szépen. Nem. Köszönjük a havasbélával Bélával a tévedés joga fenntartva. Haló, haló! Sziasztok, Hernády István csatlakoznék az előző az én is abszolút korrekt véleményeket, meg tájékoztatást hallottam tőletek, és most is erre lenne szükségem. Én is egy kint lévő barátnőmmel kint tartózkodó voltam a tüntetések alatt, olyan 8 óra 49 tájtól voltunk a az Asztóriánál, Kálvintér, Kecskeméti utca, Ezsébet, és kb. éjfél-fél egyfele mentünk haza. A Figez tüntetése mentetek? Nem, egy 56-os uh -huh. voltunk vidéken, és csak ekkor értem haza, és ekkor mentünk ki. Uh -huh. Igazából én is azokhoz csatlakozom, ugyan elől is jártunk, tehát láttuk a suancokat, láttuk a kődarabosokat, akik kitépett ilyen gépkocsi, nem engedi parkolni az autó típusú nagy fémrudakkal ott állt, és válták a balhét az, annál a tömegnél ott voltak belőle mondjuk 10-15-en, de mondom ezek bátran... ezek tömegnél? Hát ott ö, szerintem olyan 300-an, 400-an lehetünk középen. A Calvin teret azt nem tudtam akkor megítélni. Úgy zajlottak az események, hogy egy pár perc szünet, akkor elhangzott az ominózus műveleti terület, néhány könyvgáz, hát nem fejmagasságban, sokkal magasabban, tehát arról kell figyelni, hogy hova csapódik be. Mindenki félrerohant, hogy nehogy éppen eltalálja, és a rutinosabbak, azok mondták, hogy rögtön el kell taposni, mert akkor nem megy a uh, taknyodnyára, várj, el, várj. össze szemedbe nem megy. Én csak az, arra volnék kíváncsi, mert tényleg ebben szeretnék tisztán látni, és ezért kérdezem a véleményeteket, hogy én ott békés tüntetőként azt tapasztalva, hogyha a rendőrök elhúztak volna szépen haza, mondom 8 óra, 8 óránál vagyunk, és ez a 15 suhancot szerintem a, a meghúzódó rendőrök, vagy, vagy ha atrocitásnál hívják őket, ezeket kiemelik. De mondjuk a, a tömeg az tényleg békés volt. Ha a rendőrök elmentek volna szépen haza, szerintem semmi nem történt volna. Azon a helyen, ahol én voltam, mondom egész este. A, a kérdésem az az, hogy én tegnap azt egy indexes újságíró mondta, hogy azt kellett volna csinálnunk nekünk is, mert hogy törvénytelenül tüntettünk, ugye, mert akkor már nem volt bejelentve a tüntetés, mondta ő, meg tartja a rendőrfőkapitány is hogy az volt lett volna teendő, hogyha én látom, hogy ott kődobálók meg, nem tudom milyen suancok vannak, Fülem, farkam behúzom, húzzak szépen haza, hogy sem másnak, sem nekem bajom ne essék. Tehát akkor ezt én arra vonatkozhatom, akik egyébként megemlékezéseken voltak, jobbra-balra, erre arra. egy szép délutánon esetleg át akar menni a másik helyre mécses gyújtani, még nem akart éppen hazamenni, összegyűltek, zászlót lengettek, beszélgettek. Tehát akkor mi ott törvénytelenül tartózkodva mi lett volna a helyes magatartás? Leteszlek titeket, bocsánatot kérek, és rádióban meghallgatnám a válaszokat. Köszönöm szépen! Köszönjük a kérdést. A, a nagyon kár, hogy letette a betelefonálom, mert én azért fel akart, mert én, én most tökre örültem, hogy van egy volt ilyen betelefonálunk, aki személyesen is részt vett, mert, mert én nekem tényleg az lett volna hozzá a kérdésem, hogy, hogy, hogy ő mit csinált ott, tehát hogy egész egyszerűen ő ugye nem katasztrofa turista volt, akkor kiderült, akkor ő mi, miért mi nem. Mert mi megemlékezésre ment. De ő, és ő, most ő utána haza. Ő magát is tüntetőnek nevezte, tehát, hogy ő de ez, ő, ez ő csak a szó volt, kép és az, azért tüntetett, és azért tüntetett, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le. És ekközben ott mellette ott vannak emberek, akik vascsövekkel vannak felszerelkezve, és, me és megtámadják a rendőröket, és, és mégis ott áll mögöttük, ott áll mellettük, és azon gondolkodik, hogy miért nem emeli ki ezt a 12 embert, vaj, a rendőrség. Tehát, hogy én, én ezt nem értem, tehát, hogy igazából, hogyha valaki kicsit is komolyan gondolja a gyurcsány megbuktatását. Annak pontosan tudnia kellene, hogy minden eldobott kő, minden eldobott molotov koktél gyurcsány Ferencet Stabilizálja, Gyurcsány Ferencnek biztonságot adság. Ferenc tök, tök stabil, így is. is úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy. Az úgy, úgy. Úgy. És három és fél éven keresztül itt a gyurcsány Ferencet csak az mszp n belül lehet megbuktatni. St. Attól, hogy elrepül az a Molotov koktél, vagy nem repül, most majd kevésbé, vagy majd inkább majd leszavazzák, vagy majd konstruktív bizalmatlanság indítvány. nem mindegy, nem mindegy, mert az MSP egy másodpercesen sem fog olyan pártnak tűnni, amelyik enged az erőszaknak, amelyik egy ilyen típusú hogy mondjam, ez a fajta nyomás, nem volt ez addig is. Addig semgedt. Hát, hogy a verbális erőszaknak sem engednek, de, semminek de. nem engednek. Hát most. Érdem. András, András hat, teljesen, minkor... teljesen egyetértve az utolsó gondolatoddal, hogy minden eldobott kögyurány kormány erősíti meg, azért egy kicsit több belátást kérnék. Hát én egyébként pont október 23-án délután máskáltam össze-vissza a városba, nem számítottam arra, hogy nekem én műveleti területekkel és utcaharcokkal fogok találkozni, máskálgattam a drága utcán, és fogalm, egyszerűen most. Te el tudod dönt dönteni mondjuk másfél-két perc alatt, hogy te most egy tüntetésen veszel el részt, mondom, mész az utcán. Márjál, a fiatal ember, aki telefonált, az elmondta, hogy ő fél nyolc-től tizenegyig éjfélig. Tehát, hogy ez idő alatt azért, csak én, én nem azt mondom, hogy másfél perc alatt kell ezeket állítani, 15-20 másodperc mert szerintem elég. Tehát itt saját tapasztalatból mondom. Jó. Akkor ö, én, én meg abban vagyok biztos, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki nem volt a megfelelő információk birtokába, semmilyen politikai célja nem volt. Egyébként lehet, hogy még a Fidesz tüntetésen se vett részt, és mégis kapott a a, a, és, és nem a sajtó munkatársa volt. Aztán volt nagyon sok, aki a Fidesz tüntetésen ment. Békésen zajlott le ez a tüntetés, hazakart akart menni, és nem volt rá képest, és voltak a garázdák. Szerintem ez nem érdemes egy tömegé összemosni, ezért kérném, hogy ha van valaki, aki illik az általában leét leírás. Tehát aki csak mászkált a városban, mint én, és egyszer csak az események középpontjába került, és egyszer nem tudtam mélegelni, mert én tudom, hogy nem tudtam volna érlegelni, hogy ez most egy tüntetés, most azért kapok könyvgázat a fennben, mert rossz helyen állok, vagy mi a fene? Van a, a szívjon fel. Győncselekményt valósítottál meg gyermekem. Haló, haló. De, de, de, Dehogyis nem. Haló, szervuszok, Gyuri vagyok. A adásban? Van. Igen. Én ott voltam a tegnapi napon, mint békés tüntető, négy órakor az és abszolút nem garázdálkodni mentem oda a, a, a megemlékezés után, elindultam a Deák felé, mivel az asztória le volt zárva, mint metró, és meglepetésünkre, mire odaértem a Madács térre, konkrétan a hútezres ezeres tök békés tömegbe lövettek e, percenként körülbelül, 15 húsz ilyen könygászgránátot, babakocsis, anyukák közé, botos, bácsik közé. Én úgy érzem, hogy ez, ez nem igazán. Voltak, voltak ott randalírozók? Mi nem is láttuk a randalírozókat. Mentünk, gyalogoltunk a Deák felé, hogyha haza menjünk a metróval. Ennyi volt, semmi randalírozó nem volt. Lehet, hogy egy kilométerre onnan volt, de azokat mi nem láthattuk. Egy-két egy perc késleltetés után ott a madár 30 lovas rendőr karlapot kihúzva televágtatott a 20 es tömeg közepébe. Le tudsz írni bármilyen okot, ami szerinted a rendőrségnek jogalapot adott arra, hogy a, a tüntetőkkel szemben fellépjen? Tehát most egy kicsit helyezkedj az ő szemszögébe, próbáld igen. meg az ő szemükkel látni a dolgot. Láttál-e bármi én, én, tehát e felől a tömeg felől semmit, ez én meggyőződésem, hogy itt politikai, megrendelés, ez egy totális kommunista megfélemlítés, amit megszokhatunk a régi rendszerbe, ugyanazra a mintára lezajlott, hogy igenis ezt a békés jobboldali tömeget is megfélemlíteni, ott tartani, nem merjenek kimenni az utcára. Ennek ez a célja és semmi más. Köszönjük szépen! Áram, hét lesz, három perc múlva azt kérdezik tőlünk, hogy ez melyik szám volt, és melyik együttes, ez az East től volt a bont a félelem. Néhány SMS, ami a 881 re érkezett. Épp egy riport megy, szemtanúk mesélik, hogy már 23-a reggel verték a koszorítvívőket a kosútéren felszólítás nélkül. Aztán egyébként Révész Marius példáz a legjobban, hogy mit műveltek szakszerű bátor rendőreink elképzelni sem tudom, hogy ez a nyüzöge fickó mi olyat követhetett el, ami indokolta ezt a brutalitást. Katasztrófa, ami ebben az országban megy. De a, a bátor az egyébként egy tök jó szó. Egyébként a Gergényi most, most ezt kölcsönvette egy úrcsánytól, akinek régen a, a Kult szava volt a bátor, és minden, mindent, amit csak csinált, ezt azzal a szóval írta le, hogy bátor, míg aztán az összödi beszédet követően megtudtuk, hogy ő sem volt elég bátor, akkor viszont nem tudjuk, hogy mi volt, na most megtudtuk, hogy a rendőrség bátor volt, és a Gergényi ezzel a szóval írta le a rendőrség fellépését, hogy bátor volt a rendőrség. Én nem szeretném ezt hallani, én nem szeretném a rendőrségnek a bátorságáról beszélnénk. A szakszerűségéről beszéljünk a rendőrségnek, mert rendőrségnek beszéljünk a, a a szakmailag ö, helyes és kifogásra a helytállásáról beszéljük, ne a, a, a bátorságáról. Ezt a jelzőt én nem szeretném még egyszer hallani egy erőszakszervezetnek a, a vezetőjétől, hogy bátor voltam, hogy bátrak voltunk ilyetnek. Egyébként van egy csomó ügy, nem arra úgy nem arról, hogy Robi, hogy kötekedek, de van egy csomó ügy, ahol azért én örülnék a bátorságnak, például a bűnözés elleni fellépés kapcsán. Korrupció ellen. Korrupció ellen. Tehát vannak mm. olyan helyek, ahol ennek a szónak van értelme és szerepe. A, mondjuk, a, mondjuk a fegyvertelen tömegekkel szembeni fellépés esetében annyira a hát, nem Szerintem nem meg tökéletesen van a Robilak. Tehát egy tényleg egy erőszakszervezet, se, de semmiképpen se legyen bátor, mindenképpen legyen szakszerű. Tehát bátor, a bá, bátor bátorság az, ezt, az tényleg nem egy. Elvárható kategória, tehát hogy most. a korrupcióval vagy a szervezet bűnözéssel szembe se bátor legyen, lépjen fel ellene, járjon el ja. ellene, kerítse fel. Hát <gül> és, és egyébként főleg, de talán ott a dolog kulcs, hogy nem magát minősítessel, ő csinálja a dolgát, Színeket és aztán meg. majd mi hagyd döntsük el, hogy ez bátor volt-e vagy nem. Azt kérdezik, hogy most száguldott a város felé egy vízágyú szirénázva a kerepesin. hová mehet. Nem tudunk erről semmit. Akinek további információja van, az külje el nekünk a 06 30, 30, 30 Egyre mi is keresünk ez ezügyben az információkat, ha tudunk biztosat, mondjuk. Nekem olyan érzésem van, hogy ez erőfitoktatás volt, amit fentről rendeltek, megírja Zsola. Én azt kérném, hogy azért, hogy maradhassunk tárgyilagosak, hangsúlyozottan ez a személyes véleményem. Próbáljuk az ügyet úgy nézni, vagy legalábbis én úgy nézem, hogy itt óriási baklövések voltak, de nem politikai rendelés. Ez az én véleményem, kíváncsi vagyok a tétekre, de szerintem az objektivitáshoz, a valódi, a lényegi kérdésekhez így jutunk közelebb. Nem fogalmazunk úgy, hogy nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Na hát fogalmazunk így, na ez objektív, ha azt mondjuk. Tehát miért lenne objektívabb, hogyha te jóhiszemű vagy, mint hogyha kevésbé vagy jóhiszemű? Tehát az nem objektívabb, hogyha te jóhiszemű vagy a gyorscsánykormányjal kapcsolatban, fogalmazunk úgy, hogy nem tudjuk, és akkor objektívak vagyunk. Az annyiban objektív, objektívabban tudjuk vizsgálni az adott kérdést, hogyha nem az érzelmeink keresztül vizsgáljuk az adott dolgot. Mi, de miért mi lenne ez a gyanú az érzelmeink ködének a következménye? Ez egy sejtés volt a részemről, nem, nem túl objektíven. De nem, én csak tényleg megint a Robival vagyok kénytelen egyetért. De, de ez most már kényszerként élen meg. Mert miközben, miközben én nem, nem, nem értek egyet úgy általában ennek a fellépésnek a Robivalnak a minősítésébe. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy abszolút lehet nyugodtan tematika vagy tárgya, hogy, hogy egy erőszakszervezet, ami azért végsősoron a kormányzatnak a fe felel, az ő mondjuk ne adj isten brutális, vagy kevésbé brutális fellépése, az valami ilyen módon egészen nyugodtan csatlakozhat, nem én, Gyurcsány Ferenc ezen, ez mind, mind a Történelmet ismerve, mind mondjuk a közigazgatást ismerve, ez, ez akár elképzelhető és feltételezhető. Én, én gondolom én a miniszterelnök valami olyasmit mondhatott, vagy az ő környezetéből valami olyasmit mondtak, hogy példás keménységgel lépjen fel a rendőrség, ne legyen olyasmi, mint a TV székháznál. Hát most megtörtént az ellenkezője. Hát é, erről van szó. Én, hát pontosan. Hát ez, ez az ellenkező véglet. Szerintem szemben. Szerintem ez az, az ellenkező véglet, mert, mert, mert, mert hogyha az ember megnéz például tüntetéseket, hogyan vernek szét. Na most egy olyan országnak a neve jön, ahol nem szeretnénk élni. Mondjuk dél Igen, ahogy diák sortüzek vannak. Hát igen, tudtunk mondani egy ilyen országot képest ez a Én nekem például személy szerint az a véleményem, ez nem sokat oszt vagy szoroz, téma kapcsán, hogy amikor az első fél órában beszéltünk, hogy a Robinak szólnak, hogy menjen arrébb, szerintem az tök van. Az, amikor lövedéket, mondjuk célzottan lőnek, én azt gondolom, hogy a gumilövedék az már egy, egy nagyon veszélyes dolog. Én, én például azt gondolom, hogy talán túlzás volt a, a gumilövedékre engedélyt adni, és azt bevetni. És azt gondolom, hogy ennek az emberi jogi tanulságai, ennek a tüntetésnek, és a ennek rendőr a... Rendőrvipera? ha már itt tartunk, tehát hogyha már ezeket, a, ezeket így... Hú, én, én annyira nem ismerem, én nem, nem ismerem annyira, hogy most a vipervipera viper, az mindenától többet, szó, mint Olmos bot. Egy... Nem gumibot, tudod? Jó. Olmos bot. Nem tudom, hogy például a karlap egészen konkrétan mit jelent. Egy biztos, hogy én a magam részéről nagyon is érzékeny vagyok a különböző emberi jogi vonatkozásokra, miközben érzékeny vagyok arra is, hogy, hogy lehetőleg azért ne, ne, ne teremtsünk lincshangulatot úgy általában a rendőrséggel szemben, mert, mert, mert, mert, mert hogyha történik mondjuk ez. És egy ezt ilyen azt fogja elősegíteni, hogy nem úgy vizsgáljuk a dolgot, hogy itt a rendőrségi intézkedések szakszerűségét vizsgáljuk, hanem az, a, a, arra a szempontra helyezük szerintetek a fő fókuszpontot, Mondott, hogy ez politikai megrendelés volt -e, vagy nem, amiről gyakorlatilag nem tudhatunk semmit. Egy ennyire feszült na helyzetben. Így, na így okay, pontos, köszönöm. nem tudunk róla, na így pontos, nem tudunk róla semmit. És senki, ne, és, és senki nem fókuszált rá, csak a De legitimitását, az, a felvetésnek azt védtük azt meg, amit, a, amit az SMS író. Tehát, és én tényleg annyit tennék hozzá, hogy, hogy ne, ne, ne, ne, én, én az ellen szeretnék menni, hogy amikor történik mondjuk egy Ilyen nagy rendőri beavatkozásban be. Sok száz vagy sok ezer rendőr vesz részt, és, és komoly utcai harcok vannak, akkor nyolc, 8-10-20 brutális eset, amiket tudunk, láttunk a tévében, akár a Szabadság téren, akár azután, akár a mai napon, abból ne az rendőrség egészére vonjunk le következtetés, ne azt gondoljuk, vagy mondjuk, hogy minden egyes esetben akkor a gergény nyott állt mellette, és ő súgta a rendőr fülébe, hogy ez az ember fekszik, egy jó-nagyot rúgjál bele. Egész egyszerűen tényleg elfogadhatatlan, ezt úgy, Szikinger elmondta, sokan elmondták, hogy egy-egy rendőrt az érzelmei, az indulatai irányítsanak, mégis. Előfordul, ezeket az ügyeket ki kell vizsgálni, ott van az ügyészség, nem kéne mondjuk a szergényének olyan cinikusan azt mondani, hogy ha valakinek valami nem tetszett, menjen az ügyészséghez, hanem azt kéne mondani, hogy a rendőrség az folyamatosan figyeli, hogy az. De hiába kamerázva nehéz az ilyen ügyeket kivizsgálni, András, hogyha nincsen megkülönböztető jelzés ezeken a rendőrökön, nem tudod őket megkülönböztetni egymástól. Érted? És erről tettek. Erről tévetettek, hogy ne e lehessen megkülönböztetni őket, e hogy ne e lehessen kivizsgálni ezeket az ügyeket. Erről van szó, amíg ez nincsen biztosítva, hogy rendőrt rendőrtől, rohamsisakot rohamsisaktól meg tudjak különböztetni. Hogy legyen megkülönböztető jelzés, és ne a rendőrség polisz legyen rajtuk. Pusztán. Addig nem lesz vizsgálat, addig, addig a rendőrök bármit megtehetnek, mert védi őket az anonimitás. Ja, pontosan a dolog az a probléma, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy a rendőrséget ne kollektívan ítéljék meg, és semmilyen intézkedés nem mutatott ebbe az irányba. Arról nem is szólva, hogy hihetetlen cinikus az az álláspont, amit jelenleg a rendőrség a sajtó felé képvisel. Sokkal jobban szeretnék látni egy olyan felelős testületet, amely képes belátni a hibáit. Másrészt itt lehet, hogy 8 vagy 10 egyedi esetről van szó, de kérdezem én, lehet akkora tömegoszlatás, amiben 8-10 tudatos, rugdosás, a földön fekvő embereknek belefér. Ezek, ezek nem apró hibák, amik egy óriási műveletnek a, a hozadékos velejárói. Ez a rendőrségnek az eljárási módjában folyamatosan ja. jelenlévő elem. És, hát, és, és, olyannyira folyamatosan, hogy, és olyannyira folyamatosan, bocsáss meg, hogy a Kádár rendszer óta folyamatosan, csak ezek visszalettek folytva a március 15-ei ünnepségekről, a mérkőzések, a futballmeccseknek az, a, a, a közegébe, mert hogy ott ma már csak ott volt szabad megcsinálni, és a rendőrség minden alkalommal, amikor kiszabadul a, a jogállamiságnak a keretei békjója kö kö közül, akkor mindig nagyon fellélegez, és mindig-mindig visszatér ezekhez a pártállami reflexekhez. Kifejezetten a, a, a rendszerváltás előtt tapasztaltunk, azt a fajta rendőri brutalitást most megint tapasztalni nem lehet az utcákon, a... amiket a meccseken, én, például amikor, a, a, amikor a, a Fehérvár játszott annak idején a Debrecennel, utolsó fordulóban a rend a rendőrök, a békésen, közösen ünneplő, mert tudni kell, hogy ők testvér szurkoló tábor voltak, a fehérvári és a debreceni szurkolók, azok mindig is nagyon csipázták egymást, és szerettek közösen buzdítani. Engem mindig is idegesített a közös buzdítás, mert mégiscsak riválisok vagyunk. A közös ünneplőket megrohamozták a rendőrök, és ütötték, vágták, csépelték a fehérvári rendőrök, a debreceni szurkolókat ott, ahol érték, a fehérvári szurkolók pedig leesett állal bámultak, hogy erre mi szükség van. Ez, ezek, a, ezek, a rendőr, ezek a rendőri brutalitásnak ezek a jelei az utóbbi évtizedekben is érzékelhető, a rendszerváltás óta eltelt másfél évtizedben is érzékelhetőek voltak, csak történetesen ilyen utcai akcióknak a hiányában a futballmeccseknek a keretei közé szorultak vissza. Na most újra ú Tessék. Az Európai Parlament magyar néppárti képviselőcsoportja megdöbbenésének adott hangot a Budapesten október 23-án törvényes jogukkal élő demonstrálók elleni provokatív és agresszív rendőri fellépés miatt. Nyilatkozatuk szerint az 1956-os forradalom a szabadságjogok kivívásáról, a gyülekezési és a vélemény nyilvánítás szabadságának követeléséről is szólt. A demokratikus hatalom arról ismerszik meg, hogy tiszteletben tartja a szabadságjogokat és tolerálja az eltérő véleményeket, írják a Fidesz a KDMP európai parlamenti képviselői. A budapesti demonstrálók elleni megalázó és agresszív rendőri fellépés egy hitelét vesztett hatalomféltő miniszterelnök fellépésének a következménye hangoztatják a magyar ellenzék Európai Parlamenti képviselői egyben mindent megtesznek majd azért, hogy Európában is valós kép alapuljon ki a magyarországi, szerintük antidemokratikus folyamatokról. A Magyarország keddi ülésén Semjén Zsolt, a KDNP elnök frakcióvezetője már közölte, hogy a Fidesz és a KDNP jogvédő segítségnyújtást biztosít az áldozatoknak. Mindemellett az Európai Unió parlamentjében bizottságot kezdeményeznek, valamint nemzetközi szervezetekhez is fordulnak. No. Hát most már külföldön is ügy lesz ebből a dologból. Amit különben én a magam részéről nem bánok, az, hogy nem az, hogy szeretném, ahogy hogy mondtam, hogy a legitim felvetés az SMS író részéről, hogy ezt összekapcsolja a rendőri fellépésnek a keménységét Gyurcsáj Ferenc személyével, az, az látható módon a, a Fidesz is megtette. És, de a Fidesz és, nem csinál, neki, nekik, nekik nincsenek ilyen hoggájaik, mint bolcsodnak, hogy hát nem tudom, hogy ez így, legyünk kizé tárgyilag, a Fidesz részéről azonnal megtaláltuk ja, az A Fidesz, hogy de... tudja. Tehát a Fidesz de... valamit, már megint tud valamit. De nem, hát végső soron azért a felelős a rendészeti miniszter, és így, hanem nem is közvetlenül, de közvetve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Én különben magam részéről azt gondolom, hogy, hogy voltak rendőri túlkapások, de, de az, az egy nem bizonyított dolog, és, és igazán nem utal rá semmi, hogy a rendőrség provokálta volna a tömeget, ez egy nagyon erős túlzás. Nem, nem utal arra semmi, hogy, hogy a rendőrök általában követtek volna el uh, jogsértéseket, és általában ezzel az igényekhöz elettek volna a tüntetőkhöz. Vol voltak jogsértések, amiket ki kell vizsgálni. Nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha mondjuk uh, a budapesti rendőrfőkapitányság uh, is az érel járna ebbe a vizsgálódásba, de, de, de, de ez azért megint csak erős túlzás. Nem tudom, hogy mi a véleményetek arról, hogy, uh, hogy külföldi fórumra me megy ez a dolog. Van egy hírünk. Az MSZP szerint a Fidesz népszavazási kezdeményezésen nem szolgál más célt, mint hogy mozgásban tartsa a tábort. Göndör István frakcióvezető helyettes egy kereskedelmi rádióban kifejtette, mire a népszavazási aláírásgyűjtés lezárul, a kérdések egy részéből már törvény lesz. Göndör ócska trüknek nevezte a kórházak állami önkormányzati kézben tartására vonatkozó kérdést, hiszen mint mondta a Tegna Mihály Fidesz alálnök is elismerte, az intézményeket bárki üzemeltetheti. A kormány szándéka sem ettől, soha nem volt szó a kórházak tulajdonjogának eladásáról tette hozzá. Ugrottunk egy nagy -e kicsit a tematikában, itt a kórház privatizációval kapcsolatban. Jó, még, még nem ugye csak plusz bocs. Szerintem ide tartozik, hogy azért nagyon más, mond az Orbán, mint, mint amit, mint amit te, te állítasz. Az Orbán azt mondja, hogy a hatalomámorban úszó Gyurcsány Ferenc mindent megtesz a hatalma megőrzése érdekében Legalábbis ez sejteti, és ezért kéri nemzetközi jogi szervezeteknek a segítségét, hogy fölépjenek ez ellen az agresszor ellen, aki most itt a rendőrség elejét felhasználva és védi a hatalmát. Egyrészt Gyurcsány Ferenc hatalma Legitim. Nem mondom, hogy nincsenek nagyon komoly legitimációs problémák, épp ebben a műsorban beszéltük már reketre magunkat ezekről a dolgokról, de azért annak, az, az azért nagyon messze van az igazságtól, hogy a rendőrség fogta magát, és neki ment az őt megbuktatni szándékozó tömegnek, már csak azért is, mert a kosútéri tömeg erre nem lett volna képes, a Fidesz nagy, nagygyűlésnek meg nagyon nem ez volt a célja. Hát ez a legitim legitim. az, ami megemlékezés volt, amennyire én hát. tudom. úgy, hogy az MSZP-nek a többsége a parlamentben az legitime, most a Gyurcsány Ferenc mint miniszterelnök legitime, hát ez már egy jó kérdés, az én szememben nem az, de mindegy, ez, tehát, hogy ez, ez már olyan dolog, hogy hát persze matematikailag, tehát formál, a parlamenti matematika tekintetében természetesen az, tehát a parlamentet nem tekintjük másnak, mint egy ilyen mateklecke, és akkor a 386 vagy hány képviselő van, és annak kell a fele plusz egy fő, akkor persze, akkor legitim, ilyen alapon legitim, de hát azért súlyos, súlyos gondok vannak, és azt gondolom, hogy pont ez a legitimitási aggája az, ami miatt itt minden, itt minden, minden, minden, amiről mind beszéltünk az elmúlt másfél hónapban, és történtesen a, ezeknek a napoknak a, a minden, minden, mindenféle brutális aktualitása ez mind-mind-mind visszavezethető. Hát szerintem meg semmi köze hozzát. Semmi köze, tehát, ha nincs az összödi beszéd, nincsen Gyurcsánynak a legitimi, legitimációs ö, ö, ö, hát ö, hogy mondjam, a, aggája, vagy a, a társadalom aggája Gyurcsány legitimitásával kapcsolatban, akkor szerinted ugyan-ezek az utcai harcok zajlanának? Lenne, lenne ez? Lett volna a úttér, lett volna, lett volna a, a, a Ferenciek tere? Hmm, lett ez... volna a barikád? Szerintem akár még az is elképzelhető, én, én, én Há, nem kizárt. látom a magyar társadalomban. Én megmondom, hogy én nem látom a magyar társadalomba, hogy olyan hihetlen vérzékeny lenne a hazugságokra. Én nem látom azt, hogy, hogy amikor hazudott egy politikus, és így kiderült róla így konkrétan, akkor így tömegével fordultak -e el tőle a hívei. Én nem, nem látom most azt, látod. Vagy, hogy a az az magyar társadalmak, én nem, nem, nem látom az az az azt, a... Látod az önkormányzati választások eredményét. Hát, vagy, vagy akár a közvéménykutatások. Látod, hogy mennyivel vezet a fidesz. Annak vonatkozásában, hogy mondani egy Úrsány Ferencnek, vagy nem. Hát a társadalom nagy része azt gondolja, hogy le kell mondani de, most, csak most már csak 48%, most már csak 48%, a, a, a, mi, mi a neve az önkormányzati választások eredménye, hát több szavazatot kapott az önkormányzati választáson az, az MSPSDS koalíció az összödi beszéddel, mint mondjuk a Zonta József vezett MDFS kormánya benzináremeléssel. A, dát, a be, be nem jelentett hazug emeléssel, miközben jó, hát a két de. Dolog, de a súlya. értelem értelemszer nagyon nem nagyon lehet összehagyolítani, mert és akkor, még volt, akkor még senkinek nem volt patika mérlege ehhez, mert akkor még annyira friss volt ez az egész struktúra, mint demo, demokrácia. Most már mindjárt így, így hívom, ami itt zajlik, hogy demokrácia, te jóisten. Ez a szörnyű, hogy megfertőznek a szavaikkal a politikusok, és akkor én is elkezdem használni azokat a kifejezéseket, amiket ők. Tehát én nem hiszek abban, hogy különösebb legitimitási válság lenne. A legitimitásnak tényleg egyetlen forrása van, az a parlament, egy parlamentáris demokráciában. Amíg a többséget a maga mögött tudja a gyócsán, addig ő lesz Magyarország miniszterelnöke. És, kicsit, és, és, és ez ilyen egyszerű, és más leg legitimitást belevenni ebbe a képletbe, és más típusú legitimitásról beszélni, hát akkor tényleg el lehet kezdődni, hogy hol hiteles, hol legitim számunkra egy politikus. Például ott hiteles, így akkor el lehet mondani, szintén az összedi beszéd kapcsán, hogy nem hazudik és a világon valószínűleg nem tudunk olyan politikus találni vagy mutatni, aki ennek megfelelne. Jó, azért Gandhi, Gandhi az, talán. Azért ne, ne arra úgy, de nem ennyire roppant egyszerű a képlet. Hát az, az világos, hogy a jogi, vagy alkotmányjogi, vagy, vagy a szabályozási, egy legitimitás, egy ósány Ferencnek megvan. De azért szerintem az egy élő kérdés, és, és egy fontos kérdés, hogy mit gondolunk egy olyan miniszterelnökről, aki hamis alatok alapján nyerte meg a választásokat, és ezt ő maga beismeri nem is majd... a hazud, De nem is a hazugság. Hány ilyen volt? De nem is a hazugság. De nem, is a hazugság. Vagy, vagy, vagy de nem mit gondolunk az, hogy, egy olyan miniszterelnökről, aki uh, trükkök százaival a, <coughs> a magyar gazdaságot a tönkszélére viszi. tönk szélére Csak azért a gazdaságot, hogy, hogy a törvényhozást. Mit gondolunk törvényhozást. egy olyan miniszterelnökről, amelyik, amelyik bevallja azt, hogy másfél két évvel később. Mit gondolsz kormány idősebb George Mit gondolsz róla? Mit gondolsz hogy mivel kampány? az azzal kampány hogy nézzétek a számat, nem lesz adóemelés. És, és mi történt? Adót emeltek, nem keveset. A Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivője, Gusztos Péter a vendégünk, akit köszöntök. Jó estét, sziasztok. Hello, és akivel aki, aki a, akinek a véleményére nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, főleg, mint egy liberális párt, pártpolitikus véleményére, a az ember aggályokkal kapcsolatban, amivel kapcsolatban úgy a, úgy a Magyar Amnesty International, mint a társaság Társasága szabadság Jogokért, és még számos, igen, igen, igen, igen számos jogvédőszervezet kifeje, kifejezésre juttatta az aggályait a napokban történt eseményekkel kapcsolatban. Azért is vagyunk kíváncsiak a Magyar Liberális Párt nézetére erről. Ugye a mai napon volt egy bizottsági ülés, meglehetősen rövidre sikerült, mivel nem tudtunk megegyezni a napi rendben, ez a parlament három bizottságának együttesülése lett volna, ugye a rendészeti, nemzetbiztonsági, illetve az emberi jogi bizottságé. Én ott, amikor a kormánypárti képviselőknek a nem szavazatát megindokoltam, ott is elmondtam, hogy nem arról van szó, hogy mi ne tartanánk indokoltnak vizsgálatot, természetesen szerintünk is van mit vizsgálni. De hát azt is látni kell, hogy legalábbis én ezt látom, hogy a másik oldalon ezt a történetet valami nagyon csúnya dologra akarják felhasználni. Egészen pontosan arról van szó, hogy minden bizonyal vannak ügyek, lehettek rendőri túlkapások. Én a mai esti órákig úgy tudom, hogy öt feljelentés érkezett rendőrök ellen az ügyészségre, tegnap kettő, ma pedig három. Ezeket természetesen az ügyészség ki fogja vizsgálni, természetesen egy parlamenti bizottság is vizsgálhat nagyon-nagyon sok mindent, csak azért vagyok gondban ezzel liberális politikusként, mert közben én látom a másik oldalát is azt gondolom veletek együtt, és meg kell vizsgálni azt, ha csak egyetlen egy esetben is indokolatlanul bántalmazott valakit egy rendőr, azt természetesen ki kell vizsgálni. Ne használjunk feltételes módot, gondolom, néztél te is tévét, október 23-án. Elviekben beszélek, azt a. mondom, hogy ha csak egy ilyen volt, akkor is azt természetesen ki kell vizsgálni. Ugyanakkor azt látom, hogy nevezzük nevén a politikai erőt, hogy a Fidesz valami rettenetes gyalázatot akar elfedni ezzel a történettelők, ugye nagyjából azt kommunikálják az elmúlt napokban, hogy 23-án reggeltől a rendőrök folyamatosan provokálták a békés tüntetőket, aztán pedig ugye ezt a ö, csőcselékszerű tömeget rászorították úgymond az ő békés rendezvényükre, és hát ezek olyan ordas hazugságok, amik meglehetősen nehézé teszik számomra azt, hogy elhiggyem, hogy a Fidesz oldaláról őszintén ki akarják vizsgálni ezeket az ügyeket. Tehát a nyugatitól tényleg az asztória felé, legalábbis én ezt láttam, tapasztaltam, de tényleg az asztória felé nyomták hát el a, a rendbontókat. Ugye a, a tömegoszlatást valószínűleg nem lehet úgy megvalósítani. Ugye, jó, kezdjük onnan, hogy 3 óra 40 perc van 23-án, és a Bajcsi Zsilinszki út és az Alkotmány utca sarkán mint egy ezer Jogsértő módon, ezt fontos elmondani, jogsértő módon törvénytelenül gyülekező e, tömeget próbál meg, egy ezerfős tömeget próbál meg a rendőrség feloszlatni. Itt már előkerül a vízágyó, itt már előkerül a könygászgránát. Ez 3 óra 40 perc. Ez azért érdekes, mert majd én szeretnék arról is pár szót szólni, hogy fél órával vagyunk a Fidesz rendezvényének kezdete előtt, amikor 800 méterrel vagy 1 kilométerre a Fidesz rendezvényétől ilyen komoly utcai harcok vannak, és én azt is egy érdekes kérdésnek tartom, hogy a Fidesz rendezvényén fel sem merült annak a lerövidítése, lerövidítése és egyetlen egy szóval nem hívták fel a sajátjaik figyelmét arra, hogy mi az, ami közelek feléjük, mert ez meg az ő felelősségük lett volna rendezőként. De gyorsan válaszol a kérdésedre, ott kiszorították ezt a tömeget, ami ketté vált, az egyik fele elment a nyugati felé, a másik fele pedig elment a Károly körúton, um, én azt tudom, hogy a bazilikánál már az ott ilyen építési munkálatokra előkészített díszköveket szedték föl, és azokkal dobálták a rendőröket, meg keresztbe fordítottak egy buszt. Nem vagyok abban biztos, hogy ha megkérték volna őket, hogy az Andrásin forduljanak-e arra az oktogon felé, akkor ezt megtették volna. Tehát ez, hogy szándékosan arra lettek ők terelve, ez szerintem egy, ez szerintem egy valótlan állítás. És aki pedig látta a képeket, az azt látta, hogy egy jó száz méteres távolság volt a rendőrök és a a randalírozók között a legtöbb esetben, és aki pedig ott volt, én beszéltem újságírókkal, meg Fideszes barátaimmal, akik ott voltak, ezzel be is fejezem. Terepet adva a következő kérdésnek. Egy más, de... ne, rendészeti, rendészeti jelleggel jelzünk egymásnak, hogy milyen Jó. kérdésekkel is megyünk. Jó szóval, a, a, ez egy fontos dolog, hogy a, a, egészen közel érve az asztóriához, ott hosszabb időre meg is állt a rendőri akció. Ez volt az az időszak, amikor a Fidesz tüntetésének szervezőit felhívták a rendőrök, hogy már nagyon közel van hozzájuk ez a történet, uh -huh. és ez ott hosszabb időre meg is árt. A rendőrök úgy értelmezték, hogy a Fidesz rendezvényének vége volt már ebben az időben, úgy értelmezték, hogy onnan, aki akart a múzeum körúton, az Erzsébet híd felé, illetve a Blahalúzatér felé el tudott menni, és aki ott maradt, az pedig, az ő értelmezésükben, szerintem egyébként gondolhatták így az adott helyzetben, azok csatlakoztak ehhez a tömeghez, vagy pedig ott maradtak katasztrófa túlistának, amivel pedig uh, egy tömegoszlatást végző rendőr az a helyzet, hogy törvény szerint sem kell, hogy tudjon mit kezdeni. Tehát az egyéni felelősséget tetszik vagy nem tetszik, egy ilyen tömegoszlatásnál a rendőrség nem tudja vizsgálni. Emberi jogi szempontból én a legfontosabbnak azt tartom kivizsgálni, hogy a magyar rendőrségnek a tagjai nincsenek arra felkészítve, hogy amikor ilyen fizikai akciókban vesznek részt, tehát verekszenek, dobálják őket kővel, molotov koktélal, akármivel, és valakit megfognak, lebilincsenek, hogy akkor ne kezdődjön el egy ilyen bosszúálló jellegű verés. Tehát azzal szerintem nem nagyon lehet mit kezelni. De, de, de azért vannak egyéb vonatkozások, például a fejmagasságban leadott lövések, de. például olyan eszközöknek a használata, amelyek, hát hogy mondjam, enyhén szólva is inhumánusak és életveszélyesek. Hát, ha, ha egészen konkrétan nézzük, akkor én szívesen végigveszem ezeket sorban, az előbbinél igyekszem sokkal rövidebb lenni. Tehát szerintem a kövekkel dobáló tömeg esetében a gumilövedék használatát megkérdőjelezni, én liberális emberi jogokra sokat adó emberként sem tudom megkérdőjelezni ezt a, ezt a dolgot, mint ahogy nem tudom megkérdőjelezni adott esetben mondjuk még a viperának a használatát. Sem hozzáteszem, ezek mind törvényben szabályozott módon történő dolgok, és egy köveket dobáló barikádokat építő tömeg, tömegről beszélünk. Azzal a rendőrök nem tudnak ilyenkor értelemszerűen mit kezdeni, sőt a törvény szerint nincs is ilyen felelősségük, hogy mondjuk az is beszívja a könyveszgránátot, vagy az is kap mondjuk gumilövedéket, aki csak ott átsorog és nézelődik. Ezt ki kell mondani, bármilyen keményen is hangzik, ezt meg kell tanulnia Magyarországnak. Hál' Istennek eddig nem volt még ilyen balhé, hogy nincs ott keresni valója senkinek, aki nem akar verekedni a rendőrökkel. Jó, itt azért több kérdés is felmerül. Egyrészt, hogy ez egy kordonnal megoldható lett volna, tehát a Fidesz rendezvényt hermetikusan el lehetett volna zárni ezektől az elemektől, már csak azért is, hogy bárkinek, aki egyébként ugyanolyan készületlenül aki ugyanolyan készületlenül ért ez az ügy, mint szerintem a rendőrséget, egyszerűen meglegyen a joga arra, hogy egy nyilvános megemlékezés részt vehessen és utána hazamehessen, hogyha nem volt elég gyors a rendőrség azon értelmezési tartományába esik, hogy ő egyetért a, a rendzavarókkal, azért maradtott, és mondjuk nem, nem valami egészen más miatt, akkor ne, egyszerűen ne kerüljön ilyen helyzetbe. Ez egyébként pusztán rendészeti okokból lett volna alap, alapvetően érdeke a rendőrségnek. Másrészt, a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy ugye beszéltél a bizottságról, és az az elképesztő, hogy ez az egyetlen egy Valódi terepe lenne annak, hogy a politika egy kicsit felelősséget vállal azért, hogy a Budapest utcáin embereket vernek, illetve zavargások vannak. Ez egy, ez egy roppant nagy botrány. És a második vagy harmadik mondat, amit minden politikustól hallunk... Hogy mi van a Fideszel, vagy mi van a kommunistákkal, hogy ez a kádári ö, ö, időkre jellemző eljárás, vagy hogy a Fidesz hogy próbál politikai tökét kovácsolni, hát könyörgöm, mindenki politikai tőkét akar kovácsolni, és úgy érzem, hogy a politikai elitünk folyamatosan levizsgázik. De egyre durvábban, mert a krízis helyzetekben, a válsághelyzetekben nem képes a szakszerű vizsgálatra, hanem hozza a szokásos politikai tematikáit és egyszerűen nem képes ellátni a nép képviseletének alapvető kihívását hanem pusztán a saját hatalmi játszmáinak felmel. És most ebből hogy csinálsz kérdést, Bolcsú? Az a, az a kérdésem, hogy hogy hogyan Na, no, ehhez mit szólsz? Szóval... <síthat> ez persze igaz tehát volt, ami már olyan parlamenti vizsgálóbizottságban bizottságban, az előző parlamenti ciklusban, ahol az óvoda és iskola bezárások okait akarta vizsgálni egy parlamenti bizottság. A szocialistáknak és a liberálisoknak a vizsgálat elején az volt az álláspontja, hogy ami egyébként mondjuk a Fidesznek is volt akkor, amikor a Fidesz volt kormányon, hogy egy, idézem Pahokorni egy szomorú folyamat természetes következménye, hogy mivel csökken a gyereklétszám, iskolákat kell bezárni. Az ellenzéknek az volt a koncepciója, hogy a szocialista-liberális kormányzat gonosz módon rombolja a falvakat, és ezért záratja be az iskolákat. Ez volt a kiinduló pontunk a jó egy évig tartó parlamenti vizsgálat elején, és nem fogtok meglepődni, és a hallgatók sem. Hát nagyjából ez volt a végén is, és a vizsgálóbizottság két jelentést fogadott el. Egy összefűzött mappában, ha tetszik, egy kormánypártit és egy itt. Szóval ez egyrészt igaz, amit te mondasz. Másrészt pedig nagyon nehéz ebből a történetből kijönni, pláne hogyha az ember benne van, mint mondjuk én magam is. Én ma is elmondtam a vizsgáló a három bizottságnak a közös együttesülésén, hogy érdemes lenne leülni és egyeztetni arról, hogy mit is akarunk valójában vizsgálni. És hogyha például mondjuk valóban vizsgálódni akarunk, akkor szerintem mondjuk és ez nem fideszezés, hanem objektíven is azt gondolom, hogy alátámasztható dolog, vizsgálni kell az Asztórián tartott tömegrendezvénynek, ami történetesen egy Fidesz rendezvény volt, a rendezőinek a felelősségét is, hogy ők vajon a, az ő rendezvényükön megjelenő békés demonstrálóknak a figyelmét felhívták-e arra, hogy veszélyben vannak, vagy sem. Például ez is egy kérdés lehet. Hát Guszos Péterrel, Ma az SZDS ügyügyvőjével és parlamenti képviselőjével beszélgetünk, hogyha vannak kérdéseitek, akkor ti magatok is föltetitek a 06303030881 SMS számon. Nagyon kemény a konkurencia harc a belpolitikával foglalkozó rádióműzsorok között. Mi pedig nyerni akarunk. A Demokrácia RT szerkesztősége a következő négy évben az alábbi ígéreteket fogja teljesíteni. 1300 km autópálya. 16. havi nyugdíj. 200 százalékos reálbérnövekedés. A harmadosztályba száműzzük az FTC-t, valamint ingyenes szexpartnert biztosítunk mindenkinek. Szavazzon bizalmat a Demokrácia Ertének minden hétköznap délután fél 6 8-ig. Válasszon minket, válassza a jövőt, a szabadságot, a biztonságot. Itt vannak ezek a sokszor jámbor, sokszor kevésbé jámbor, néha nagyon erőszakos, máskor pedig kifejezetten agresszív tüntetők, utcai harcosok, és, és egyéb randalírozó elemek. Miért randalíroznak? Ők azt mondják, legalábbis, jó részük azt mondja, hogy ez a rendszerváltás, ez el lett csalva. Nem, nem valósult meg úgy, ahogyan ők azt elvárták volna, és szeretnék ezt a dolgot, ezt, ezt megvalósítani úgy, ahogyan azt ők elképzelik. Szerinted ezt mondják a Szerintem, szerintem a többségük nem hisz abban, hogy ez a rendszer, vagy hát legalábbis jó részük, a radikálisabbja főleg, nyilván nem a Fidesz tüntetésen jelenlévők, hanem a radikálisak, ők úgy gondolják, hogy ez a rendszerváltás, már pedig ez az, mégpedig ez az elmúlt 16 év, amit rendszerváltás alatt értünk, a rendszerváltás által létrehozott új magyar demokráciaként szokott hívni a politikai elit, egyre inkább csak a politikai elit szokta így hívni egyébként, ezt, ezt, ezt a struktúrát ezt, ezt nem tartják kielégítőnek, nem tartják megfelelőnek és szeretnék új alapokra helyezni és erről aztán mindenféle hagymázas elképzeléseik vannak, az alkotmányozó nemzetgyűléstől a, a magyar alkotmányosság 1944-ben megszakadt jog, jogfolytonosságának helyreállításán keresztül mindenféle, mindenféle elképzeléseik, amik tök zavarosak de az alapélményük, a megélésük az valami ilyesmi Na már most miből fakad ez? Gyurcsány Ferenc az összedi beszéd magyarázatában, magyará magyarázatakor azt mondta, hogy ő nem másfél-két év hazugságáról beszélt. Ő maga személy szerint másfél-két év hazugságáért felelős, ugye? De itt nem erről van szó, itt 16 év hazugságáról van szó. 16 év összefüggő hazugságáról. Én pedig azt gondolom, hogy igenis van ennek a dolognak egy olyan olvasata, hogy ezek, a, ezek az elégedetlenek az utcán, ők úgy tűnik, hogy jóhiszeműek. És elhiszik a miniszterelnöknek, amit mond. Elhiszik. Ők elhiszik Gyurcsány Ferencnek, hogy ez a 16 év, amiben itt, amit itt Magyarországon a demokrácia legteljesebb illúzió, illúziójában megéltünk, ez egy nagy hazugság volt. Mert hogy ezt mondta Gyurcsány Ferenc? Hazugságok sorozata, hazudtunk az embereknek reggel, délben, este, stb. Hazudtunk, nem mondtunk nekik igazat, stb. 16 év hazugsága. A miniszterelnök mondta, ezek az emberek pedig ezután kimennek az utcára, és azt mondják, hogy akkor ezt a 16 évet, akkor ezt zárjuk le, mint egy elrontott fejezetet, hiszen a miniszterelnök maga mondta, hogy ez, ez, ez, egy, ez megbukott ez a kísérlet, és akkor ö, tegyünk kísérletet egy új rendszernek, egy új struktúrának a létrehozására. És ez hagyj egészítsem ki avval, hogy még, még a tömeg azon része is, amelyik mondjuk nem, nem néz bele ennyire a napi hírekbe, hogy egy ilyen álláspontot a magáinak vajon, de azért egyre erősebb az a megélés a társadalom széles, vagy, vagy egyre szélesebb rétegének, hogy a politika nem, képe, nem képes a népképviseletet valójában ellátni. És ezért olyan új alternatív érdekérvényesítési utakat keres, amikre nem nagyon voltunk fölkészülve. Például ilyen az agresszió. A végéről kezdem. Én azt nem érzem, hogy a magyar társadalomban valami rettenetesen, komolyan élne az, az egy olyan átfogó meggyőződés, mi szerint a, a, a népképviseletnek nem megfelelő formája a parlament és a parlamenti választások. Az tény, hogy van egy általános elégedetlenség az egész politikai elitte szemben. Valószínűleg nem nagyon tudunk találni egyébként olyan fejlett demokráciát, ahol ez a dolog ne létezne. Persze nem akarom elmosni a dolgokat, mert azért nagyon sok olyan ország van, ahol fejlett demokrácia van, a pártokat az emberek úgy általában utálják, de mondjuk a parlamentnek például van tekintéje, vagy a, a kormánynak, a kormányfői pozíciónak önmagában a tisztségnek lehet, hogy nagyobb a tekintélye, mint nálunk, az intézményeknek. Um, tehát én azért azt gondolom hogy a magyar társadalomnak a jelentős többsége, még azok is, azoknak is a jelentős többsége akik egyébként mondjuk Orukat befogva ö, szavaznak valamelyik pártra, csak azért, mert azt gondolják, hogy hát csak állampolgárok elmennek, választanak, kiválasztják a legkisebb rosszat. Én azt gondolom, hogy a választóknak egy jelentős része mindig a legkisebb rosszat ö, választja ki. De ez még mindig jelenti azt, hogy az egy tömeges élmény lenne. Én legalábbis nem látom ezt, hogy ez így jelenne meg, hogy itt a, a képviseleti demokráciával és a parlamentáris berendezkedéssel lenne probléma. A, ami a másik felét illeti, ezt egyébként Gyurcsány korrigálta is pontosan, ezt a, pontosította is ezt a 16 év hazugsága dolgot, mert többek között például DS politikusok fotorgábor frakciótársam volt az, aki és mások is, akik felhívták arra a figyelmet. Egyébként Solyom László köztársasági elnök úr is megtette ugyanezt, hogy hát nem lehet egybe mosni dolgokat, és hogy nem lehet a rendszerváltásnak a jelentőségét, meg a fontosságát mondjuk egy ilyen felelőtlen mondattal, kifejezni. mokros mindjárt kiskérte magának mondva, hogy ő nem hazudott. Csak így azért, hogy sok, sok kéz között eltűnjön, az az egy. Így van. Tehát uh, itt ugye, amiről beszélt a miniszterelnök, ahogy később pontosította, az az ő értelmezésében egyébként én ebben neki igazat adok, az az, hogy. Uh, itt már a pontosítás pontosításáról beszélünk. tehát amikor már a Magyarázkodunk, a magyarázkodunk valamiért, amit meg kell és magyarázni, igen. és aztán azt kell megmagyarázni. De oda szeretnék kiukadni, hogy azért azok az emberek, akik ott alkotmányozó nemzetgyűlést akartak tartani és erre készülve glicerinbe áztatott faszenet csomagoltak büdös frottirzoknikba október 22-én szóval, hogy ezek az emberek azért nem Gyurcsány Ferenc állításának hitelt adva csalódtak a rendszerváltásban hanem ők valószínűleg de alátámasztva érezhették? ezt lehet, hogy alátámasztva érezhették, de jó, erre mindjárt érjünk egy picit, csak ez hagy fejezem be, hogy hogy ami a, a, a közös hazugsága lehet a magyar politikának, és ezt én azt gondolom, hogy ez ilyen ciklikusan vissza-visszatérő és mondjuk nem 90 óta, de 2000 óta a Fidesz kormányzásának közepe óta sokáig, egészen eddig az évig mondjuk jellemző volt. Az az a hazugság, ami arról szól, hogy az állam majd mindent megold, pénz az van bőven, a pártok meg arról vitatkoznak, hogy, hogy kinek adjunk, mintha csak jó szándék kérdése lenne az, hogy adót csökkentünk-e, mintha csak jó szándékkérdés lenne az, hogy hány kilométer autópályát építünk, vagy éppen adunk el írgalmatlan költségvetési terhet jelentő kamattámogatást a lakánsítelekre. És ebben megvan a Fidesznek a sara, megvan az msp nek a sara, megvan az sds nek a sara, amelyik valószínűleg uh, le kellett volna, hogy mondjon az előző ciklusban az adócsökkentésnek a hajszolásáról, mert fel kellett volna mérni, hogy a költségvetési helyzet milyen, de hogy milyen szép a politika, ezzel valószínűleg kiestünk volna a parlamentből, hogyha megtesszük. Szóval ebben mindenkinek van egy közös sara, Ebben mindenkinek van egy közös sara, és ha így gondolja a miniszterelnök, hogy vannak a magyar politikának közös hazugságai, akkor abban szerintem neki igaza van. És egy, egy mondat még gyorsan. De, ezért, de, de, de, ezek a, de ezek a felkelők ezért nem bizonyos pártokat akarnak leváltani, hanem a magyar ezek politikát, a, amelynek ezek, a közös hazugságaira harasszanak, ha, ha érhető. Hogyha valaki figyelte, és mondjuk én sajnos mivel azok közé a képviselők közé tartozom, akik bejárnak a parlamentbe, én nem tudtam nem figyelni őket, mert ugye ne. láttam, sokszor hallottam is, hogy miket mondanak. Hát azért azt az gondolom, hogy hogyha van egy skála, aminek az egyik végén az van, hogy itt egy konkrét, észszerű, alternatívát megfogalmazó Konkrét elképzelésekkel fellépő társaság fejezi ki a tiltakozását a magyar demokrácia állapota ellen. És a skála másik végén az van, hogy a Monty Python munkáiból elszabadult őrültek beszélnek hymázassakat, akkor suttére. Szerintem ez az utóbbihoz azért jóval közelebb van az a társaság, meg volt az a tevékenység, amit ott láthatunk. Ez egy marginális, jelentéktelen létszámú szélsőséges, össze-visszabeszélő társaság. Hmm, igen, de amikor arról beszélünk, hogy a kisebbség terrorizálja a többséget, vagy a kisebbség az, amelyik a többség véleményével ellentétes és erőszakos magatartást tanúsít az utcákon. Erre akár Kádár is hivatkozhatott, sőt hivatkozott is az 56-os forradalom Leverését követően azért hívom forradalomnak, mert hogy ez a, ez a, ez a közmegállapodás, hogy ez egy forradalom volt, de ez, ez, egy, ez is egy történészek között lefolytatandó vita kéne, hogy legyen, a politika erre is így, így rámászott, és hát a, a romantizáló történelmi szemlélet az ezt forradalommal avatta, azért erről is lehetne egyébként beszélni. Minden esetre az biztos, hogy egy évvel később, május 1-én, 57 május 1-én egy millió ember ment ki az utcára, és demonstrálta azt, hogy íme itt a többség. A többség a rendszer oldalán áll, és Kádár mondhatta, a, hogy íme itt a halk többség a hangos és marginális kisebbséggel szemben, most megnyilvánult a rendszer igazi orcája, a, a, a magyarság a nemzet igazi orcája, amely támogatja a kádár rendszert és támogatja a szocializmus ez, ügyét. Ez, ez így van, csak ugye az egy óriási különbség, és ezért nem szeretek semmiféle 56-tal való összehasonlítást, hogy... Az egy totalitárius diktatúra volt, egy egypárti totalitárius diktatúra, ahol például ki lehetett vezényelni egyébként egymillió embert az útta. De őket nem kivezényelték, és ezt elősein. tudjuk. De ezt hát, tudjuk, hogy azt az, az, az millió embert, az, az egy... egymillió ember, bocsánat kérni ment ki a rendszertől. Hát, tehát itt jelentős része egy. Ez nem... is egy történészi kérdés, Persze, egyébként, ez nem politikai. Ugye tudjuk, hogy azért ott voltak kimondatlan elvárások, tehát, hogyha valaki a békét akart maga körül munkáját meg akarta tartani, akkor volt egy finomnak, nem igazán nevezhető presszió csak. Uh, Azért ez egy óriási különbség, és akkor itt egy picikét visszakanyarodunk a e, mit tehetnek a rendőrök és mit nem tehetnek a rendőrök. Egy több párti demokrácia van, az alapvető szabadságjogaink nagyon fontosak. Nekem liberális az emberi jogokat nagyon fontosnak tartó e embernek e, az a meggyőződésem, hogy akkor vannak biztonságban az alapvető szabadságjogaink, például a gyülekezési jogunk, például a szólásszabadsághoz való jogunk, hogyha a rendőrség akár erőszakos eszközöket is használva, természetesen csak törvényesen, biztosítja azt, hogyha valaki ezeket a, ezeknek a jogoknak a gyakorlását e, nem törvényes keretek között, tehát e, törvénytelenül próbálja meg e, végigvinni, akkor annak nincsen terepe. Tehát ahhoz, hogy a te szólásszabadsághoz való jogod és a, a békés legálisan demonstráló emberek gyülekezési joga biztonságban legyen és kiteljesedhessen, ahhoz, ha valakik utcakövekkel dobálnak, ami finoman szólva is illegális, és Molotov koktélokkal készülnek rendőröknek adabszurdum a, a megsebesítésére, az életüknek adabszurdum a kiotására. Ott tetszik, vagy nem tetszik ez nekünk, lehet itt szép leküsködni, én is, én is elszörnyedve nézem, amikor erőszakot alkalmaznak emberek, akárhol a világ bármelyik pontján, akár kivel szemben. De van, amikor, de van, amikor, van, amikor nincsen más megoldás. Amíg eldöntitek, hogy ki kérdezi a következőt, egy mondatot hagy mondjak még, amiben tényleg emberi jogi megközelítésből a problémát látom az az, hogy, a, hogy az arányosságnak a követelményét a rendőrségnek be kell tartani, tehát lehet fizikai erőszakot alkalmazni, akár gumibottal, sok minden más kényszerítő eszközzel egy emberrel szemben, aki ellenáll, de onnantól kezdve, hogy nem áll ellen, onnantól kezdve, hogy megvan bilincselve, hogy bent van a rendőrautóban, onnantól kezdve semmiféle erőszakot nem lehet. Ellen van a, a Földön oszínű. éppen. Vagy ha lent van a Földön. Láttunk ezzel ellentétes képsorokat. Ugye megszegem az ígéretem. Ugye nagyon-nagyon sok mindent várunk el egyszerre a rendőrségtől. És uh, nekem, mondom, liberális politikusként egyszerre mondom, uh, azért aki követi a politikát, az tudja, hogy én olyan ügyekben vitatkoztam mondjuk a magyar rendőrséggel az elmúlt néhány évben, amikben finoman sem szólva a liberális álláspont a többségi a társadalomban. Tehát mondjuk a diskuraziák ügyében, ahol a magyar emberek 99%-a azt gondolja, hogy milyen helyes, hogy bemennek a diszkokba és mindenkit felhoz ott azért én meccseltem ilyen jogvédő alapon. Nem a tudok eléggé a egyetérteni veled ebben az ügyetben egyébként. Úgyhogy nem kevés vívódást okoz nekem az, hogy adott esetben kívülről nézve rend, rendpártinak ö, tűnhetek, hogy rendpártinak tűnhetek, de ha annak is tűnök, akkor is azt mondom, hogy ö, tetszik ez vagy nem tetszik nekünk. Ö, amikor köveket dobálnak, amikor barikádokat építenek az utcán, ott a rendőröknek bizony fizikai erőszakot kell alkalmazniuk, mert nincsen más megoldás. Végül egy ö, aktuális kérdés az SDS házatájával kapcsolatban. Ugye kunce az visszalép az elnökségtől, tehát ő, ő a maga részéről lemond, vagy nem indul újra, Ö, az utódja a hírek szerint vagy kóka, vagy fodor. Jól tudjuk? Hát. Uh... Ö, Legnagyobb valószínűség. Gondolom, ahogy hát hát hát én az SDS-nek az erővonalait ismerem, nekem meggyőződésem, hogy te a fodor oldalon állsz. Most az a, a fő kérdés az most lehet hogy, lehet, hogy te neked most ezt nem szabad, nem szabad ezzel egyetértened ezzel a helyzetelemzéssel. A fő kérdés az, az, hogy mit képvisel az egyik, mit képvisel a másik, mit várhatunk az SDS-től, ha az egyik győzés, mit ha a másik. Hát nem akarom a pár történettel fárasztani a, a hallgatókat. De... A fejezetet nem írt bele, azt de... tudjuk. Nem is nagyon volt rá alkalma, de mondjuk amikor tavaly Országos Tanács elnököt választotta az SDS, akkor a Fodor Gábor ugye bőmandrást e, támogatta velem szemben, tehát az, hogy én egy fodorista lennék, az már valószínűleg a múlté, e, én azt látom, hogy más-más választói csoportokat tud szólítani a két politikus, és nem akarok elébe menni ezeknek a párton belüli vitáknak, de szerintem valami fajta kiegyezésre van szükség, mert nincsen egy ilyen integratív figura. Mindkettőknek vannak előnyei, vannak hiányosságai, Egyikőjük sem tudja úgy összefogni az SDS, mint ahogy a mostani elnök tudta. Hát nagyon sajnálom, hogy itt ér véget ez a beszélgetés, mert az SZDSZ identi, identifikációs válságában, vagy, vagy helykeresésében azért még sok fejezetet tudnánk teleírni. De azt javaslom, hogy valamikor a közeli jövőben akár írjuk tele ezeket a fejezeteket, itt az ÉTER hullámaim teljes képzavarral élve. Hát, hogyha nem fértek a hallgatók által. Lebonyolított fizikai inzúztól, akkor ez nem is, nem, nem, nem. jövök, csak minket az ilyennekkel... a közösségi stídióban. <gül> minket az ilyenekkel sosem fenyegettek, és hogyha a képzavart hangzavar is kíséri, akkor a következő napokban a demokrácia az IRT hullámain továbbszörfözhettek velünk. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.